Исторически ден ли преживяваме или един от редовните ново правителство, за колко дълго и колко ново? Добър ден, казвам, на Деян Кюранов, политолог, който познава добре процесите в държавата ни, която се демократизира след падането на Берлинската стена, познава ги още от тогава, включително и като участник в някои от тези процеси в началото. Здравейте, господин Кюранов! Добър ден. Не съм убеден, че това е добър ден за българската демокрация. Не сте убеден, че е добър ден за българската демокрация. А така ли? Защо? Ами, защото нали, човек, когато очаква някакво събитие, важно политическо, първо се пита дали то е, и то се случи, дали то е добро или лошо. Лошото тук е, че това правителство, избрано в тази ситуация, ще бъде правителство на разделянето на българското общество, въпреки надеждите, че ще бъде обединител. Ама заради правителството или заради а, опозицията, специфична опозиция на това правителство? А, тук е малко по-сложно. Трябва да включим международния момент. Надеждата, че правителството, когато е редовно, ще бъде добро за България. Обединяваше и тези, които сега са опозиция ППДБ, и всички останали, изключвам господин Певски. Той си е на своя място. А, но ситуацията междувременно се си измени. Правителство, което обединява България, защото е редовно, може да съществува при случай, че в Америка беше останал Тръмп или човек, който... Беше останал Байден ли имате предвид или а, казвате Тръмп? Да. да, разбира се, Фредо Грешка. Байден. Или човек, който ще продължи политиката на Байден. Щатите, начало с Тръмп, съвсем друго нещо и се създава съвсем друга ситуация. Ситуацията е такава, че тя благоприятства всички, които имат негативно или равнодушно отношение към европейските ценности. Защото тръмп ще води света доколкото може против европейските ценности и против Европейския съюз. Ние видяхме, между другото, че в Народното събрание, по време на химна на Европейския съюз, имаше демонстративно седене върху столове от страна на представители на Възраждане. Казвате, че Тръмп ще води политика, която ще бъде Антиевропейски съюз, ако ви разбирам правилно. Ще да, ви помоля това. да коментирате думите на Байден от неговата последна прощална реч, която бе беше произнесена преди часове. Той каза, че днес в Америка, цитирам, се оформя олигархия, притежаваща изключително богатство, власт и влияние, която заплашва цялата ни демокрация, нашите основни права и свободи и справедливия шанс за равен старт. край на цитата от Байден. А, за това ми се иска да ви попитам как изглежда българската олигархия след избора на 105-ти редовен кабинет. Тя ще получи нови крила, или ще бъде обесилена, както обещава всяко едно правителство в България? Не това е главният проблем. Поряд, първо, с цялото ми уважение към президента Байден, това, което той каза, е чист популизъм. Такива обвинения могат да се отпадят включително към неговата Америка. Да го оставим това. Тоест, нас... да оставим въпроса за олигархията там, а олигархията да, у нас? Да, да. За олигархията като е, елемент на управление при демокрация. Mm -hmm. Това е сложен, сложен въпрос. Не за, е за коментар за нашето правителство. Нашето правителство, което сега вече съществува, е, проблемът му няма да бъде олигархията. Проблема му ще бъде това, което казах как ще се позиционира спрямо преориентацията на Америка от права към антиевропейска. Мое, е, моето неприятно усещане, основано на доста разсъждения и доста все пак някакви знания, е, че тези у нас, които са против европейските ценности и тези, които са равнодушни към тях, ще обърнат курса от декоративно проевропейски към не само декоративен проамерикански, но и към реален проамерикански и против европейски. От думата евроатлантизъм ще отпадне думата евро. Ние ще станем атлантици и може би дори това ще бъде българ-атлантизъм, за да посилим и така патриотично целият диапазон на, на скащане от патриотизъм до нацизъм. Това, това е доста любопитно, което казвате. Про-атлантизъм, атлантици ако ви разбирам правилно, заради тази преориентация, която вие очаквате Тръмп да въведе в Международното поле, която обаче върви по линия на а, кой е по-голям хулиган на Международната сцена. Очевидно състезанието ще бъде между Тръмп и Путин. И а, за това да ви попитам този голям залог... А, а, Русия или Америка, защото пък ние виждаме, че в България има политически сили, които а, дружно тичат в а, полето на, а, как да кажа, проруския -про патриотизъм. Сега, ако се задава да, да, да. проамерикански патриотизъм, ще влязат ли в конфликт или ще си играят дружно едно българско хоро? В никакъв случай хорото ще стане, защото проруската линия вече няма да минава София-Москва, а ще минава София-Вашингтон-Москва. Тези хора ще използват приближаването на Тръмп към Путин, което е неизбежно, за да прокарат косвено и приближаване към Москва. Но няма да понесат политическите негативи, исторически и други, от това, че видите ли, България отново се е, пъхва под на Русия. Не! България се пъхне под на Тъмп и оттам вече ще си общува с Русия. Ето това е новото и интересното. Хм. И изключително неприятно за всички онези, тези, за които европейските ценности са въпрос на живот и на душа, а не само на възможности за е на лесни европейски пари. Добре, обаче, това е вашата теза. Все пак ще се опитам да, да ви предизвикам с факта, че а, в а, приоритетите на правителството, нещо, което беше казано изрично и от а, вече новият премьер на България, Росен Желясков, еврозоната остава. Аз не мисля, че той съзнателно лъжи. Аз мисля, че цялата тази пра декоративност е просто въпрос на инерция в мисленето. Те все още не знаят, може би си мислят, че знаят какво правят, но те не си дават сметка какво ще направят. Парламентът вече е ясно степен на ДБ, която е единствената реална пра партия, и всички останали. Сега, господин Кюранов, казвате това и за това ми се иска да се върнем много назад и да ви задам един такъв ретроспективен въпрос. Прилича ли ви всичко, което виждаме на процеси познати от демократичната ни история след 1989 Вкопаването във властта на лицата на тогавашното статукво. Говоря за бившата БКП, за структурите на бившата държавна сигурност, включително с участието на Доган, и в двете, под да. някаква форма. Прилича ли ви на кабинета Беров а, или на нещо от по-късни времена Тройната коалиция на Урешарски? Да, да. Опит за изолация на прозападната и реформистка политическа сила ли виждате? Не, не на прозападните, а на проевропейците. Това е в това отношение. Иначе формални е, е, приличия, колкото искате, вие доста точно ги използвивате. Реалното не приличане, неприличие и в двата смисъла е, че сега вследствие от тъмп ситуацията е съвсем друга. Защо Путин ще разбере с Търмп? Защото и двамата искат едно и също. Да управляват целия свят. Дават си сметка, че не могат, а методите от друга страна, които използват за опитат да управляват целия свят, са абсолютно аналогични. Така че те може да не се съгласяват политически, да са абсолютни противници, но напълно ще си разберат от приказката. Добре, обаче, ако сядат отново да делят света, по подобие на Ялта и унази, прословута, да, да, да. салфетка, не смятате ли, че все пак има нещо, което може да се противопостави на подобен вид подялба отвъд правилата на международния световен ред, а именно Европейския съюз. Ние видяхме, че Дания и Гренландия казаха не. В Канада също се шегуват с предложението на Тръмп Канада да се превърне в 51-и щат на Съединените да. щати. Изобщо не, не са сами на световната сцена. Може би и те така си мислят и във всеки случай единственото, на което могат да се надяват хора като мен, аз съм а, така пронусима по е да успеят да осъзнаят колко е голяма новата опасност и да тръгнат а, не с война, но, като на, но на война като на война с цялата сериозност и с готовност за жертви. И, за съжаление, в перспектива не само економически. Сега, аз искам обаче, от този а, малко по-глобален коментар, който правите геополитически, пак ще кажа Даян Кюранов, политолог, а, който смята, че а, след избора на Тръмп а, и при перспективата за а, политиките на Тръмп в световен план, на практика няма особено значение а, какво декларира правителството, че постепенно евролинията ще отпада. А, искам да ви върна към така българските политически. Реалности. правителство на ГЕРБ без Бойко Борисов, а, виждаме, виждаме това а, едно чудо. От ГЕРБ го наричат огромен компромис. Доколко самостоен а, може да бъде Росен Желясков като премьер на България от Бойко Борисов, защото знаем колко дълго време всъщност и суетата на Бойко Борисов а, връзваше българския политически живот? Въпросът ви предполага отговора, не е много самостоятелен, но отново дайте да погледнем нещата. Какво се промени? До сега практически всички казвахме редовно правителство на всяка цена. Защо? Защото това значише ограничаване на силата на президента Радев да се намесва и да ръководи политическия живот чрез поредни правителства. Редовно правителство означава отлагане на изборите, които в момента поради много причини дават шанс за още по-голямо увеличение на влиянието на националистите от типа на така наръченото възраждане. И всичко това ще, ще бъде добро. В старата ситуация в новата ситуация това няма как да доведе до добро, защото е, това са хора, е, които правят на скуправителството с достатъчен политически нюх да видят промяната. А именно е, силната антиевропейска линия на Америка която веднага ще мобилизира всички приказки от типа долу бюрократите от Бюрхсъл да живее с бюрократите от Вашингтон, а не, пардон, не бюрократите от Вашингтон, да живее революционер от Вашингтон Доналд Търмп. Да. Това се удовлетвори и тези е, така, крайни популисти, които искат е, е, нали, низините е, интелектуални, морални и економически да получат е, това, което искат? Сега малко по това, каква роля виждате за продължаваме промяната демократична България. Смятате ли, че те ще си върнат изгубените гласоподаватели от това, че ще са в опозиция на това правителство на ГЕРБ? БСП и има такъв народ? предположение, че ще са част от опозиция заедно с ПАЕВски и Възраждане и каквото и да направят? Извинявайте, това го в парламента. Това няма да бъде обединена опозиция против това правителство. Всяки случай, ако се случи да гласуват заедно, то ще бъде, защото ППДБ ще запазят а, своята принципна проевропейска позиция. Така, а виждате ли някакъв проевропейски шанс в а, позициите на БСП и на има такъв народ, най-малко по отношение на а, размразяване на европейските пари, плана за възстановяване и устойчивост? А, и изобщо чуха се такива изказвания, впрочем, от а, парламентарната група и... на БСП. Да, те се чуват, защото и тук имаме и нези инерцията на а, популистичния антиамериканизъм при бившите комунисти и инерцията на всичките лакатушения и също така антисистемни изказвания на а, има такъв народ. Но това ще отмине. Това ще отмине, те ще видят светлината. И ще отидат към един нов американизъм, ще кажат, че това е нова Америка, и е, нещо много важно. Ние ще имаме с това правителство, докато то е по-силна държава. Това е безпорно. Само, че и от тази гледна точка много хора ще се зарадват, да се кажат сега това ще има нов ред. За жаление, този нов ред много ще заприлича на е, живковия ред когато държавата беше главният мафиот и е, грабеше и дереше с закон или с партийни постановления. Голяма част от корупцията сега ще бъде одържавена. Това е лоша новина за частните корупционери и бандити, защото те ще трябва така да постъпят. За сега беше прислоба държава кой каквото може да заграби. Включително на държавен пост. Но все пак имаше конкуренция. Сега нещата ще бъдат подредени и това ще бъде за сметка на реалната демокрация у нас. А ако сте прав в тази супер мрачна прогноза, това означава дълъг времеви хоризонт. Виждате ли обаче такъв пред този редовен кабинет 105 на брой след поредица нередовни служебни кабинети? Не, аз по-скоро усещам, че той може да се окаже много дълготаен. Неочаквано дълготаен. Не мисля, че в тази ситуация а, а, човек, който се опитва да разруши и заграби всичко от предишната политическа система, като господин Пецки, ще има тази сила, която имаше до преди няколко часа. Благодаря ви за този първи коментар, Деян Кюранов, политолог, който следи процесите в България а, и участва в тях в самото начало след падането на Бърлинската стена.